أعوذ بالله من الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لا دولور اسمعي حسنا حسنا yang itu tu mungkin tadi awal dia kena fikir Saya dah datang 3 minggu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ilazih arsala rasulahu bilhuda wa dini al-haq Din zirahu ala dini kulli wa kafaa bilahi shahidah Ashadu an la ilaha illallah wa akdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sirina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi azma'in Subhanaka la almalana Inna Ka Antar Alim Al Hakim Rob Insyahi Saruri Waysi Amri Wahid Ukdatam Insani Abkau Qauli Amara. Shalawat kita lihat amal sesuatu yang satu iaitu wajib ikhlaskan cinta kepada Allah. Jadi ya Allah, hamba janganlah mengadilkan ni, ni maksudnya tidak, ni ya anis kutu, setan ini ya, dengan Allah dalam mencintai. Dengan kata lain, ia cinta sekutu itu sama dengan ia cinta kepada Allah. Atau ia mengutamakan cinta kepada sekutu itu lebih daripada Allah. Siapa berbuat demikian, ia termasuk ke dalam golongan musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa minal nas <Sess> man yattakhiz <Sess> min dunillahi <Sess> andada yuhibbunahum <Sess> kahubbillahi dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah nida Nida, maksudnya anda-anda itu daripada perkataan nida Nida ni maksudnya tandingan ataupun sekutu Selain Allah Mereka mencintai ni, itu sebagaimana mereka mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Suratul Baqarah di antara syirik akbar yani syirik besar ya Allah tidak ampun dosanya melainkan dengan bertaubat bila menjadikan Allah ni di antara sekutu itu sebagaimana ia cinta kepada Allah manusia diciptakan dengan tabiat cinta kepada diri sendiri cinta kepada bapa anak pinak wakaf wakaf ni tanah air dahul ke benda Meyaklaskan ibadat kepada Allah tidaklah bermaksud menghapuskan tabiat ah semula jadi itu, malah dituntut kepada mu'min supaya mencintai segala sesuatu di dunia ini selepas daripada mencintai Allah. Mencintai Allah adalah mengatasi segala kecintaan hingga dia sanggup mengorbankan segala kesayangannya dengan dengan sebab fi sabillah bila berhimpun kedua-dua cinta itu ini. ini Allah menghubung mereka yang mengutamakan cinta kepada perkara keduniaan lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya dengan seksa seperti mana Firman-Nya. Saya baca maksud. Katakanlah, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga kamu, harta kesayangan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, darut-dut-dut tempat kediaman yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Maka tunggulah sampai Allah mendatarkan keputusannya Dan Allah tidak memberi setunjuk kepada orang-orang yang pasti. Jadi dalam 4 Tauhid Ulu di Tuhan Tuhan Dia kata sini wajib ikhlas cinta kepada Allah Sebab itu kita antara lain dibekalkan dengan satu surah Namanya suratul ikhlas A'udzubillahimbilasyaitarawajim Qul huwamwahu ahad Allahu samad Lam yariq walam yulad Walam yakullahu kufwan ahad sebab tu kita kena jelas Sebab tu Nabi Sallallahu SAW suruh kita banyakkan baca surah Al-Ikhlas Sebab apa di sini tuan-tuan? Sekutu boleh <tuh> Sebab tu masyarakat Arab jahilkan eh? Dia tak mau sembah Allah sebab dia ada sekutu Sekutu bahala Jelas bahala tu jadi sekutu Bila ditanya kepada dia, dia kata bahala tu sebagai antara Ada juga yang kata bahala tu sebagai Tuhan ada satu orang sahabat Tuan-tuan bin Aqsa Dia nak mengajak sahabat dia Islam Tak silap saya Nama dia Abdullah bin Rawahan Dia ada seorang sahabat Sahabat dia ni Semua bahala Dia ajak dia tak Baik dengan Penyebab bahala ni Dia nak ajak sahabat dia masuk Islam Sahabat dia kena tunggu dah dulu Jadi semua bahala Tuan-tuan Dia dakwah-dakwah Tak makan Pada suatu hari Dia tahu sahabat dia Tak ada rumah Dia pergi rumah dia Rumah sahabat dia Isteri Dia tanya isteri dia isteri eh, sahabat dia beritahu tak ada rumah dia pun masuk dalam. rumah ha, patut dia tak boleh masuk dia pecah berhala kawan dia sembah balik sahabat dia contoh sahabat dia tanya isteri dia siapa berani pecah berhala dia so, isteri dia beritahu kawan kau kawan karim kau -kari. dia pun pergi cari cari-cari tanya betul kamu pecah bala ni betul jadi dia jawab mudah kalau betul Tuhan takkanlah dia tak boleh mempertahankan diri dia Ha, jadi sebab daripada ayat tu tuan-tuan Kawang dia ni masuk Islam tuan-tuan ha, Jadi itu cerita zaman dulu Jadi yang kata kita bimbang ni Nida'ah ini Nida'ah apa ni Andada'ah ni Iaitu sekutu ni tuan-tuan Di sini skutu ni Makhluk Makhluk ni banyak lah Sekutu kepada makhluk Maksudnya dia kata sini Manusia ni dibekalkan dengan terpeak Cinta kepada siapa? Diri sendiri Sayang pada diri sendiri Sebab tu tak esak okok sebab sayang pada diri sendiri ustaz sensitif <laughs> ha. orang tak risau orang kau sayang pada jantung tapi orang risau orang pun tak mati juga tapi ada sampai masa mati orang tak risau orang, mati orang tak risau orang ada kawan saya, kalau dia nak beli gambar orang, dia tak ambil gambar jantung belubang. dia ambil gambar kaki kaki buruk ha. tak ada asa kan? ha. ha. ha. ha. jadi cinta pada keluarga ni Biasa Cinta kepada wabah ha. Cinta pada anak binat ha. Sayang tuan tuan Cinta kepada wabah Tanah air Cinta pada harta benda Jadi semua tu memang fitrah ha. Kalau orang tadi kata dia tak cinta pada anak dia bohong Kalau orang tadi tak cinta pada isteri dia Bohong ha. Cinta pada anak bini ni Harta benda ni fitrah tuan, -tuan. Cinta pada rumah fitrah ha. Sayang tapi Allah tak ada uji kita Dia nak supaya kita Lebihkan cinta pada dia ha, Sebelum nak cinta pada makhluk ni Cinta pada Allah dulu. Sebab tu kahwin tu kan sebut nama Allah Betul tak? Pasal nak kahwin tu, Encik Samsuri ingat tak? Dia nak kahwin dulu lah Bukan yang akan datang Yang dulu ha, Yang dulu Yang apa ha, ni? Yang uh, apa ni? Uh, yang ada satu tu Dulu kini dan selama ni Astagfirullahaladzim <laughs> Cita-cita ada Tapi takut <laughs> Dia sebenarnya bagus juga isteri garam ni Bukan saya kata isteri tak, isteri, ya. <laughs> isteri garam ni bagus uh, Suami garam tak bagus Suami garam Susah sikit Kalau isteri garam bagus Isteri garam Suami balik kerja lambat tanya Kenapa lambat Jadi suami pun sentiasa bersedia Ha <laughs> Malam-malam tak handphone, pukul 12 malam. Tak telefon siapa? Ha, jadi tak jadi handphone, tak jadi molak, tak jadi. Buat surat isteri gadang. Biasanya isteri gadang ni rumah tangga dia bahagia. Biasanya. Ha, baik sekali. Pasti dia ada. <guluh> Buat gadang maksudnya apa? Pasal yang ambil berat. Balik dalam oh Kau jumpa pintu pagar, engkau tak jumpa, pastilah dia. Ha, jadi itu dah tahu kan? Jadi ikhlas, dia suruh kita ni ikhlas cinta kepada Allah. Ha, jadi dia kata Bukan maksudnya Suruh hilang Kata Mi'a Semula jadi tu Jadi Cinta kepada isteri Kata Allah Contohnya kita Cinta kepada anak Kata Allah ha, Kalau orang terlalu isteri Cinta kepada isteri-isteri Kata kita Oh nampak sulit yang, laki, kan? ha, yang minum untuk Kak Ali kan Kasa minum untuk Kak Ali Kasa itu je Kaki tak berkasa Kaki tak berdua Itu je berdua Ha, patutnya kaki tu berguak juga datang ke rumah Allah buat ibadat kepada Allah Tunggu Ali katanya dia akan tak makan aku tu aku ha. di samping tu dia kata mencintai Allah dalam mengakasi segala kecintaan hingga dia sanggup mengorbankan segala kesayangannya Dan, itulah dia sebut sebagai Fisabilillah Fisabilillah Fisabilillah kita senang sebut Fisabilillah pada jalan Allah pada jalan Allah tu takut Ha, jadi pada jalan mali cinta segala kata yang pergi berperang tu tajak dia sanggup ha, apa ni sanggup tinggalkan isteri dia sekejap di rumah sanggup tinggalkan anak dia. Ha, Adik-adik Allah datang masjid ni fisabilillah juga. Sanggup isteri di rumah sekejap. Ah ha, ni tak asy berkepik je. Apa ha, dia Sanggup sebab apa datang masjid? Sebab fisabilillah. Cinta pada Allah. Sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni lebih afdal. Kita ni tuan-tuan ada orang tanya sama ustaz Dia kata kenapa tak nampak amboh? Dia benda tak nampak ni Supaya datang kerinduan Sebab nanti di akhirat amboh tak ada janji Akan ingat, akan jumpa amboh. Manusia ni akan dapat tengok muka, Akan dapat tengok wajah amboh. Bila di akhirat Orang yang masuk syurga Jadi kena sabar eh? Begitu juga benda yang tak nampak ni kerindu. rindu Kalau Encik Samsuri pergi out session Dua hari, bukan main rindu, betul tak? Haa, begitu juga isteri Dua hari dah abang kau pergi Tak selera makan Tapi api hayam sebelah <laughs> Contohnya Habis <laughs> sebelah Sebab sebelah hari Tunggu suami balik Contohnya hmm. Betul juga orang perempuan kan Kenapa kena tutup aurat <coughs> Barang mahal Kena tutup Barang mahal Kan kita kan Kalau barang mahal Kan ditutup, tutup kau boleh letak Merata kita Kasuk mahal Tak ada al-mali Pedal kunci lagi Lepas letak pulak sebelah Tuan-tuan biasa tak kasut mahal? Tuan-tuan tak pernah beli kasut mahal? Ha. Kasut mahal kan letak dah dalam tali-lari Letak sebelah pula ha. Macam saya beli kasut oh ni Cik nak cinta beli kasut mahal Astagfirullahaladzim Kasut bantah Jadi tu Jadi dia kata sini, Allah tak ala orang yang cinta pada dunia Lebih cinta Allah ni dengan seksaan Sebab tu kita kena menghasabah diri sama ha, ada kita Bukan salah cinta pada anak bini ni Bukan salah cinta pada keluarga Jadi Allah Ta'ala uji ha, Uji dengan apa? Uji supaya dengan macam-macam lah. Ada zakat contohnya Nak tengok mu ni saya harta ke tak? Allah ha, Ta'ala suruh bagi keluar zakat Allah Ta'ala suruh sedekah Sedekah pula kena sedekah benda yang berguna Bukan sedekah benda tak guna Ada orang nak sedekah pakaian ke orang Bagi yang buruk ha, Tak boleh ha, Contohnya kita eh? Ha, jadi dia kata situ ha, Maka tunggulah Sampai Allah mendatangkan keputusannya Keputusannya ni hukuman Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik Sebab tu kita takut tuan-tuan Fasik ni masih Islam Fasik ni orang yang melakukan dosa-dosa besar Orang yang mengekalkan dosa-dosa besar Sebab tu sekarang ni tuan-tuan Antara kefasikan yang berlaku dalam masyarakat kita Yang kita takut kita sendiri pun terlibat Iaitu hilang malu Hilang malu malu dah tak buat apa banyak lah. Sekarang ni kita tengok ramai orang pakai pakaian pembo. Oh dia tak malu. Ada orang dia tak dia, dia tak malu, tak malu. Hilang malu. Hilang pula lagi. Batu Nabi kata al-haya'u min iman Al-haya'u syurabatun min iman Malu itu sebahagian daripada iman. Batu Nabi kata iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila muntazam malu buatlah apa yang mu nak buat. Sebab tu hari ni tuan-tuan kita tengok macam-macam kelaku. -macam Sebab orang tak malu. Macam-macam tak malu Tak malu sebab apa? Tak malu sebab tak ada iman Sebab apa tak malu? Sebab macam-macam ha, Dah afsirnya Tak malu ini afsirnya daripada hati yang telah digelapkan oleh Allah SWT Itu yang kita takut ha, Kita jangan kata orang Kita bimbang kata kita sendiri pun Bimbang juga rasa tak malu ha, Contohnya apa? Azam 5 kali sehari Dekat di rumah kita kita tengok orang datang Tak rasa apa Bimbang Bimbang tak dekat Allah Kita ada rasa Tak apalah Panjang umur lagi Saya bila kira balik umur saya Saya ni 40 lebih lah tuan-tuan Bila saya balik kampung Saya tengok umur ingat Lagi tempat saya bermain Tengok sini Saya beritahu anak saya ni Tempat abah Main dulu Baru dia rasa tuan-tuan Kalau umur tak nak bagi balik Bagi pelas Lagi 40 tahun lagi kat aku Jadi 80 tahun lebih Jadi Biasanya orang umur 60 lebih pun Tak ada dah jadi umur 20 260 tahun, 20 tahun lebih lagi Allah Taala bagi. Takkanlah umur 20 tahun lebih lagi. Nak berhabis untuk buat-buat benda dekat baik. Jadi waktu inilah untuk kita buat perkara baik. Ah ha, contohnya begitu. Dan kita kena selalu berdoa pada Allah, kena satu doa, Allahumma mbayal qalibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Bukan salah main bola lah. Eh. Main bola bagus. Saya pun main bola. Bahkan bahkan ila stopi lagi. Ya bola. Malaysia kalah pula. Ada orang menyumpah ke? Ngadi. Wala Malaysia Tiga lah kosong lawan Cina. Jepun, tuan Tunggu saya rasa cukup kecewa dengan suka Asia dan macam menteri kan, cakap. Kecewa sebab Dia diadakan pada hari raya kita. Kita pun selamba je. Tak rasa apa-apa. Orang Hindu kita kan, Satu dunia menghina Islam. Bahayanya. Hari, hari raya korban ni persoalan. Kita duduk tengok Romay Wallab Duduk tengok Oh, sebab orang hinih Islam Hari ni dah, dah banyak orang hinih Islam Contohnya pekerja-pekerja Anak dara-anak dara Islam Bekerja di kedai-kedai Orang -kedai. hinih Islam dah, dah. Pakai seluar kecil je, je baju fit Nak akak barang atas nampak Nak tunduk bawah nampak Nak dapat RM500 Orang hinih Islam Sebab apa orang hinih Islam? Sebab tak ada satu peraturan Apabila nak kerja Pekerja mesti pakai-pakai Mereka tahu nak tak boleh ke buat Boleh ke buat? Masjid boleh buat dan undang-undang jalan raya dia buat jalan rata dia lewat ruh Islam tu kita tak nampak itu bukan satu perkhinaan kita pergi beli kedai apa. anak-anak ilmu majlis Islam kita tunggu buka kedai pukul 8 pagi tunggu dah cik yun alik baru buka kedai tunggu balik pagi malam cara orang bukan kita menghina kita tapi kalau kita ada kuasa syabah kita boleh hasilkan kaunter contohnya dan tu yang gerabat kata api boleh hasilkan bagus lah tu Ha, Contoh, cuma Bangladesh dia eh, tak tahu Sebab dia tak ada baca ha, Dia masuk salah masuk ha, Tapi KTM pun ada juga masuk ha, Tengok nak cek lah kan Astagfirullahaladzim Wajib merasakan ambah dalam berdoa Wajib kita merasakan ambah dalam berdoa Bertawakal dan mengharapkan Perkara yang hanya Allah sahaja berkuasa Memberinya Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'ka wa la yadurr. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Dan janganlah kamu menyeru ya ani meminta selain daripada Allah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan memberi mudarat kepada kamu. Jika kamu berbuat demikian, kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim baitu nabi mengajar kita dengan satu doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi shay'un fil audi wala fis sama'i wa manusia tak boleh mudarat pada orang ha, ingat tu sihir tak boleh mudarat kalau Allah Taala tak izin kalau Allah Taala izin ha, jadi jadi mudarat tapi Allah Taala tahu ah ha, lepas tu kita kena minta dengan Allah banyak kan baca doa, A'ruz bi kalimatillah hitamati min syarimah. <tuh> Salam. Jangan duk cari pendendin-pendendin lain lah. Ni ada orang cari pendendin dengan pergi jumpa bomoh juga. Siapa yang pergi jumpa bomoh, yakin dengan apa yang bomoh beritahu, 40 hari solat dia tak diterima dah ha, buat. Siapa seorang yang pergi jumpa bomoh? Katakan kenapalah anak dia lambat jodoh sangat. Pergi jumpa bomoh. Lepas tu bomoh bercerita gini-gini. Oh... Itulah cak sangat tiang rumah dengan tiang hijau. Punyitu sebab dia. Waktu <laughs> yeah. tukar tiang biru. Contohnya waktu tukar tiang coklat. Cair atau boleh. Lambat jodoh kau begitu hak hamba. Ha, jadi itu jangan percaya jangan percaya pada bamu. Dinding dengan hamba. Banyak ayat-ayat hamba. -ayat ha batu kena baca doa. Baca doa ayat afdal, baca doa, baca doa al-maksurah. Baca pagi, baca petang. Nak baca besor pun boleh, nak baca kecil pun boleh. Nah, kalau malah baca beli al-ma'thurat saja Hirmah Allah Subhanahu taala auzubillahi minasyaitonir rajim wa alam ba'i fatawakkalu in kuntum mu'minin dan kepada Allah adalah kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman jadi kita kena yakin tawakal ni berserah pada Allah tapi berserah setelah ber ber jangan berserah tak study SPM ada agak dapat dapat eh, Tak study ha, Tak boleh Dia kena study Bila dah study Agak-agak dapat dapat eh, Itu contohnya lah kan ha, Firma Allah SWT Innalazina amanu Wallazina hajaru Wajahadu fi sabi lillah Ulaika yarujuna rahmatullah Sesungguhnya orang-orang yang beriman Berhijrah dan berjihad pada jalan Allah Mereka itulah Orang-orang yang berharapkan rahmat Allah jadi beriman ni apabila beriman tu rahmat Allah datanglah. Dia rahmat Allah ni tuan-tuan, kasih sayang Allah ni lebih luas daripada segala-galanya. Allah Taala ni suka beri rahmat pada orang, pada hamba-Nya. Allah Taala rahmat dia sebab tu kasih sayang, sebab Kas, tu kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman Allah ni tuan-tuan, pada orang kafir Allah taklah bagi. Binatang Allah Taala bagi. Tapi Rahim Allah pada orang mukmin sebab tu kita lah, kita tengok air Air tu ada orang Air ni, seorang ulamak tu kata Air ni ada ketikanya Air yang Allah Ta'ala turun tu Bukan untuk manusia, untuk binatang Tapi manusia ni action Ambil air tu kata dia air ni dia hal umum Dia tak boleh orang mengaku tu air aku tu Kecuali air kecing dia lah Air ni tau Dia ada hal umum, badan rumpuk hal umum, air hal umum Ha maksudnya kerajaan মানে air patutnya air ni sebenarnya air yang menebayar tu bukan sebab air. Apa manggil apa tu? Arusannya. Ha air tak boleh dibayar, air tu hak Allah. Ha begitu. Baca tu imam tu imam tak boleh dibayar gaji. Elang boleh. Sebab jadi tu imam nak ambil gaji tak boleh. Kerja apa? Mengimamkan orang sembahyang tadi. Tapi ambil elang boleh ambil elang Ha hati boleh tu imam. Ha, itu tu Bila boleh ambil elang ha, Ambil gaji Sebab tu Bila ni dia kerja Panggil orang ha, tu tu Imam ha, Tapi tu Imam sini tak dapat elang Dapat elang Tak dapat lah ha. so, tak, tak, tak, tak. Tuk Imam ha, Tapi tu Imam di sini tu Imam tu Imam sini tak ada tu Imam Tak lah Tak ada Tapi apa, tak ada elang pun Tuk Imam sini hebat-hebat ha. Entah bila nak jadi Tuk Imam pernah fikir tak tak jadi Tuk Imam Alhamdulillah. Jadi dia kata sini berhijrah. Sebab itu dalam Islam ada hijrah. Ni tak lama lagi musim hijrah ni. Ah ha, tak lama lagi, lagi awal Muharram. Ha, awal Muharram macam mana hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sebelum tu orang Islam dah berhijrah daripada Mekah ke Yathrib. Eh, ke, ke apa namanya ke Habsah. Habsah ni Ethiopia sekarang. Ah ha, Ethiopia ni hebat tuan-tuan Dia dapat pingat emas untuk Olimpik, Olimpig Kita tak dapat Dia kopi Ethiopia ada satu jenis kopi uh, Kopi yang ada di Stabak Stabak tu banyak ini kopi daripada Brazil Dengan Ethiopia Habsah Rupa-rupanya harga kopi secara wang Stabak tu Lebih mahal daripada gaji sari Pekerja ladang kopi di Habsah tu Zolim tak zolim uh, Penanam kopi tu dah, uh, Pekerja kita dah, Kopi tu dapat Lepas ringgit harga kopi setabak tu kopi inggit sekelah saya pun tak nak minum saya baca dalam satu majalah je ha, jadi tuan-tuan pun nak minum ha, kopi inggit ha, biasa kita minum kopi kedai di Ampangan ha, kopi radik ha, kopi radik tu ha, ini minum kopi jantan ha, kopi radik kopi radik tu buatan orang Islam ha, bukan saya saya ahli tapi bukan ni ni Ha, wajib merasakan Allah dalam takut, siapa beriktifat bahawa setengah makhluk boleh memberi mudarat dengan arahannya sendiri, lalu ia takut kepada makhluk itu, berarti ia telah menyirikkan Allah dengan yang lain, contohnya takutkan hantu malam-malam ha, malam ni kan dia cerita kum-kum kalau kum. <laughs> jumaat Assalamualaikum, kum-kum <laughs> tak tengok um, dan <laughs> saya tengok Anak saya dia takut Allah Abid. tu yang dulu mantan Perdana Menteri yang kita kasihi Astaghfirullahaladzim eh, Mantan Bukan Perdana Menteri yang akan datang Dia maruh cerita hantu Lama Mahathir dia maruh Sebab cucu ditakut. takut Sekarang ni cerita Allah akubat Malah jemaah cerita hantu Malah jemaah cerita hantu Itu yang takut nak datang masjid Uh, dari sini, lupa lain tapi saya bawa satu etika rupa-rupanya British ni tuan, tuan dulu dia buat kubur dengan masjid dekat-dekat tuan-tuan pasal tuan tak? -tuan, ada kubur di masjid ha, rupa-rupanya orang jadi takut dengan masjid sebab ada kubur ha, tu cerita zaman dulu lah sekarang Alhamdulillah ha, British British ni ada juga benda baik dia buat contohnya ha, dia kalau nak masuk kebun dia pakai seluar pendek Bukan baik apa Supaya sebelum dia masuk tu dah bersih <gadang> Ladang tu kan Tengok-tengok nak cerita pilihan beli anak bapak tu Dia pakai seluar pendek kan Jadi sebelum dia masuk tu pasapah ni dah bersih bo. Orang kita pakai seluar pendek juga Tapi mengarung dengan kebun ha. Tapi orang kita yang tak kerti memang boleh bola seluar lah lah, pakai seluar pendek Reserve pula ha. tu ha. Pemain simpanlah pakai seluar pendek Baru ni saya tengok Suka Asia tengok juga peserta daripada negara Arab Dia pakai rajuk sorang ha amila tapi pemain malaysia masih lagi itulah sabah eh. saja jadi dia kata situ ah, contohnya takut pada makhluk ah, contohnya takut pada bos oh takut aku tak boleh bos tu pun dia cakay takut ah betul -betul, takut nak tukar sekolah ada zaman saya dulu ada seorang ustaz dulu dia asyik kena tukar sekolah saja sebab dia suka nilah kata orang mesti lah. Dia kata takut apa nak tukar sekolah ha Dia kata setiap sekolah dia pergi mesti ada orang. <tuh -tuh. Tak ada ke sekolah tak ada orang? Kecuali kalau dia ayah ada. Dia ayah ada orang. Ha, ni Cik Samsuri. Takkan paling tidak pun dia hantar Cik Samsuri ke Arab Saudi. Sekarang makan tenaga KTMB ah. Ha. Ah dia kata ke Arab Saudi jadi Haji Samsuri. Dia tak tahu Allahu Akbar. Sekali-sekali balik mengajar sini Macam Ustaz Azmi Mustafa Jadi sampai bila nak import? Saya bukan main import dah Ustaz Azmi, ingat main import Ustaz Azmi Jadi dia Dan kepada aku adalah kamu takut Takut kepada Allah ni penting tuan -tuan. Amat penting sebab itu Isu dia ni, takut kita ni tak laku pada Allah Lepas tu saya selalu bawa cerita ni Cerita seorang bapa yang Tak tahu baik lah dia bila nak mati, dia suruh anak dia bakar Saat jenazah dia Bakar, tu lepas tu Abu ni ke merata Lepas tu Allah Ta'ala tanya dia, kenapa Mereka buat begini? Dia kata, Ya Allah Aku takutkan mu, Ya Allah, aku tahu dah Aku akan masuk nyaka Jadi aku tak pakar dulu mayat aku, suruh anak aku Lepas tu Aku malu nak menghadap mu, sebab dia takut Pada Allah tu Takut pada Allah tu, tahu tak ada sama. Takut, pasal takut pada Allah Tahu tak Israel ni tak takut apa Tak tahu apa itu takut Tak tahu Macam budak-budak muda ini naik motor jika tak tahu Ni Lebuh raya tengah ni. belum rasmi lagi. Dah mati dah tiga orang Masa dia tengah ni Saya belum rasmi lagi Astagfirullahaladzim Matim, kiri betul, cerita-cerita Astagfirullahaladzim Ni ada lebuh raya ni tengah yang Sampai dia semu Raya mati dah budak-budak dah 3 orang Ni belum membutuh pada. dan firman Allah semuanya lagi maksudnya dan jika menimpa sesuatu kemubalatan kepada kamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia, yakni Allah dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kekuniannya dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hamba dan dialah yang Maha mengampun bagi penyayang, sebab itu tau kan Uh, Sebab tu kita dah tengok bapa orang tersakit Allah Ta'ala beri dia sakit Allah Ta'ala baru Jangan kita duduk susah oh, Betul lah kita kesiap lah Tapi Allah Ta'ala beri dia sakit tu Allah Ta'ala pukul dah, tahu dah Ada orang tu Allah Ta'ala tak bagi dia sakit Allah Ta'ala bagi dia nekmat Nekmat pun sakit lah Sebab tu orang sakit dapat pahala Orang dapat nekmat pun dapat pahala Orang sakit Dia tak buat dosa dapat pahala Orang dapat nekmat aja kita ni Ada kereta boleh pergi surau, boleh pergi masjid, dapat pahala juga Cuba fikir begitu dia, dia fikir oh, orang itu sakit Sakit dapat pahala, dosa dia Allah Ta'ala Apa? Oh. Ha. Dan Allah Ta'ala nak bagi orang sakit ni Allah Ta'ala Maha Tak tahu Ada orang ha, Macam Nabi Allah Nabi Allah eh, Nabi Allah Ayub AS Sakit tu, lama dia sakit Dia digambarkan Nabi Allah Ayub ni Maha Alam lah cerita ni Israq Eliyat ke tidak dia sakit tu tu Ada yang kata Isra'ul Sebab apa? Sebab Nabi ni Terpihara daripada Perkara-perkara tak elok Contohnya macam Dia kata Ular atau Orang Alam lah Itu uh, Orang Alam Saya tak nak sentuh tu Tapi Ada dua yang kata Nabi Allah Iliad uh, Apa dia? Ayub ni sakit lama. lama Lepas tu isteri dia kata Minta lah doa Abah Kepada Allah Abah ni kan Rasul Allah Dia kata apa? Dia malu Nak minta doa dengan Allah Sebab dia dapat naik mak 70 tahun Dia baru sakit 7 tahun Allah, hebat-hebat Kita uh, Bukan kita, saya lah Pending kepala, pergi ke planet lalu uh, Minta palado ke apa tak Itu standard saya lah Standard tuan-tuan lain uh, Standard tuan-tuan, 3 -tuan, hari demam tak apa eh? uh, Saya tahu kadar saya, kalau saya lemak uh, Kalau saya sakit, jadi backhand Tahu backhand uh, Jadi galang sikit, jadi cepat orang ubat lah Ha, macam tuan-tuan yang tak garang ni tak apa. Tak makan ubat istri tanya sakit je, sakit. <gul> <gul> macam gini juga macam orang minta mahala buka, macam, macam orang mati bini. Ada orang mati bini dia kena kawin tu. Padu. Tak ada salah. Orang kata gatal dia tu. Bini mati baru kubur merah lagi. Tak ada lah hadis kubur merah ke apa. Dia kawin tak ada masalah. Ah. Ha. Ha, ah tak ada salah. Tapi dia boleh sabar. 40 tahun tak kawin-kawin, tiba-tiba mau kawin setelah 40 tahun isteri dia meninggal baru dia kahwin orang juga, pun kata juga, kata bahawa tu pun, kata juga iman iman abu iman hambali tak silap saya tu bini dia mati agini ni malam dia nak kahwin dia nak jaga fitnah jadi jangan beritahu bini mati astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim nak beritahu kadal, sebab tu orang nak poligami tu orang kena ikut hukum juga Ha, wajib ke poligami? macam tu lah, wajib ke poligami ha, dia ada hukum wajib, harus, sunat makruh, haram, haram tidak lah tapi tak nak buat lagi ha, wajib ke? wajib ni, kalau tak poligami dia boleh berzina katakan, ha, tu wajib ha, dan tu dia cukup segala-galanya ha, sunat ha, sunat macam mana? harus ha, tapi kalau orang, orang ni haram poligami available poligami menyebabkan nafkah isteri tu. pertama tu tak abai. Ha, tak boleh haram. Ah ha, Islam jaga begitu. Lepas tu semalam saya tengok cerita dalam TV. Cerita lagi ustaz ni. Cerita drama ku mohon. Selepas jumaat semalam rabat cuti pula tengok TV saya. Ha. Ah. Padu sorang isteri tu isteri mualaf. Suami dia nak poligami dia kata suami boleh kahwin empat tadi. Sunat. Isteri dia cakap, abang, abang tak payah lah Buat yang sunat, buat yang wajib pun dulu Itu, sebab isteri, suami dia Tak solat, solat tu wajib Poligami sunat Sunat pun kata bapa hamka. Sunat pada poligami tu terletak Pada adik, kalau tak boleh adik Punah sunat, kalau punah sunat Tempat dia di mana? Curah masa depan ha, Curah masa depan di mana? Ha. Sebab Seorang lelaki ni tuan, tuan Dia tanya empat perkara, ni orang lelaki Kita ni yang pertama ditanya tentang isteri dia. Yang kedua ditanya tentang anak perempuan dia. Yang ketiga ditanya tentang ibu dia. Yang keempat ditanya tentang saudara perempuan dia, sama ada abang, kakak ataupun adik perempuan. Berat tanggungjawab dia lelaki dia tu. Ditanya tentang isteri dia. Ah, uh, isteri kamu macam mana? Menutup aurat ke tidak? Tutup aurat ni bukan perkara kecil sangat, bukan besar. Nabi kata siap Nabi kata aku tengok ada rumah aku Berpakaian tetapi telanjang Orang tak menentuk aurat ni Nabi kata Tidak mencium bau surga oh, Allah, Allah, Allah, takut tuan-tuan Itu sebab orang kita orang Melayu Yang ni excited berdo'ah oh. Berdo'ah oh, tuan-tuan tahu tak? Berdo'ah oh, tuan-tuan apa? Haa, hmm. um, kita laluan Macam dia lama dia tengah nu Cik, kondong-kondong aku cakap Nenazal ni tak boleh nak tawar selit kot Nenazal ni <laughs> Apa ni? Anak nama dua tahun ni Pakai tudung Anak dia dua tahun Pakai tudung, comel ialah, tak Anak pakai 2 tahun, tak payah pakai tudung Haa Anak 12 tahun, tak pakai tudung tak Anak 2 tahun, pakai baju saja tak tu? Pakai pembel saja Buat pergi family store, pakai pembel saja Tak pakai pembel lagi pun, tak baju Pembel pakai Haa ha. ha. Ini anak 2 tahun, kamu main Pakai pembel, pakai, pembel pakai, pakai tudung Tak ayah Nak ajar, gila-gila Ni anak umur 12 tahun ni. Yang perempuan. Nak makan tudung. Ha, tudung pula. Ini kena faham. Pakai yang ni tuan-tuan. Dalam Islam. Islam flexible. Nak makan slurging pun tak apa. Tapi kena longgar. Ha, jangan, yang ketat. Ketat nak berlari. Susah. Kena longgar. Ha, tu. Ha, jadi tu. Yang kedua ditanya tentang anak perempuan dia. Sebab apa? Anak perempuan ni tuan-tuan. Siapa yang ada tiga orang anak perempuan. Nabi kata. Siapa yang ada tiga orang anak perempuan. Dia jaga betul-betul. Masuk syurga. Nampak Kalau sahabat lagi kalau ada dua, dua, satu Sebab itu Kalau seorang isteri itu Dalam seorang anak perempuan yang kita bela Kita jadikan dia seorang anak perempuan yang solehah, insya Allah dia akan nanti jadi isteri yang salihah ha. Sebab itu Ciri isteri yang solehah ni tuan-tuan Dia tak keluar rumah tanpa izin suami dia Sebegi contoh tak Pada zaman Nabi dulu ada seorang lelaki ni Dia pergi dagang Batu isteri dia di rumah. Sampai putusan bagi isteri dia bapak dia sakit. Tak leh balik dia sebab suami aku tak ada di rumah. Patu datang kali kedua, bapak dia nazak, tak leh balik juga. Datang kali ketiga, bapak dia mati, tak leh balik dia. Boleh kawan kita sekarang, apalah punya anak tak balik. Apalah punya laki tak boleh balik. Ah ha, tapi ni zaman dulu, dapat ke bukan ada handphone. Abang sampai cerita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bapak perempuan tersebut dalam syurga seorang bapak dia berjaya mendidik anak dia menjadi seorang anak yang solehah. Isteri suami dia pun soleh Ini hari ni. Ha, hari ni. Batu hari ni lain sikit. Batu kena jaga. Batu kita didik anak kita nak pembawa kita tu. Supaya batu kahwin ni kena cari sekufu. -se Siapa yang nak odah anak kita? Ha bukan tak kherta, ni tak kherta. Banding tak kherta. Kita apa bakat? <tuh> Kalau kata besar-besar sikit Tak boleh banding tuan -tuan. Macam orang banding Quran lah Banding Quran dengan kitab biasa Mana boleh banding Banding Nabi dengan manusia Mana boleh ha, Dia tak boleh banding Nabi Muhammad tak boleh banding dengan manusia lain Nabi yang paling baik Quran tak boleh banding dengan kitab lain Macam yang nak banding ni Kereta Kancik dengan Ferrari Boleh tak banding ha, Mana laju kancik dengan Ferrari Ferrari berhenti pun laju lagi Uh, Ferrari berhenti Laju lagi uh -huh. Maksud, Boleh nak banding Quran dengan kitab Tak boleh uh, Nak banding Nabi Sebab tu saya tak setuju dengan satu buku Yang seratus orang tu kan Ada uh, kata Nabi Muhammad betul lah kan Tapi nak banding dengan siapa Banding dengan Roscoe de Dagama Al-Posso di Al-Bukhaki Tak benar Al-Posso di Al-Bukhaki Roscoe uh, Dagama tu kan? uh, Yang pelayaran tu yang sampai ke Brazil tu kan di, di Brazil ada satu kelab bola nama dia Vasco da Gama. Huh. Oh, kelab Brazil tu cikgu virus. Ha oh, cikgu virus apa? Dia hangpai-hangpai main kelab tu. hampir-hampir <tik> <tik> contoh <tik> tu. Hampir -hampir, Jadi gitu ya. Dia kata situ, ah dia kata sini, aa, kemudaratan, kemudaratan tu Allah Taala akan apa dia? Tak berlaku dengan melainkan dengan izin Allah. Berlaku tu niscaya dengan izin Allah. Batang orang kita ni bila orang mati tanya sakit apa? Bukan sebab sakit mati. Lah mahu sakit tak mati-mati. Faham? Tak, tak faham. Ha ini sikit-sikit mati, sakit apa? Tanya. Patut disebut dulu inna lillahi wa inna Mati dia sebab apa tak ada ambil nyawa dia. Ada orang insiden tu tuan, kereta remuk tak mati. Dua-dua kereta hancur, tak mati. Ha. tapi ajar tu kereta tak apa-apa dua-dua mati seperti mana berlaku di Itali dulu musim salji bila musim salji kat tak nampak ha, yang ni ulu kepala yang ni pun ulu kepala lagi kepala sama kepala mati dulu. dua <Sukai> eh ini cerita betul ni tuan-tuan ha. tak -tuan percaya tuan-tuan tapi kita nak beritahu Allah Ta'ala punya kuasa Allah Ta'ala punya Amba... kuasa Ha, dengan izin Allah berlaku suatu benda tu Kalau tak dengar izin Allah Tak mati ha, Tapi kita nak Kita mati dalam husnur khatimat Itu yang kita kena selalu budak ha, Mati lagu mana tu Orang kita ni selalu tanya Macam mana mati Tak kira mati mana-mana pun Husnur khatimat ha, Ada orang mati rumah oh, dalam masjid Bagusnya Padahal dia mati sebab tu dia nak curi duit masjid Dia jatuh kipas mati ha. Kalau ada orang mati dalam ambil air Oh, mati bilik air Pada hari mati bilik air Dia baru minggu tiga pagi Nak ambil uduk, nak tahajud Tiba-tiba tersepak benda Jatuh, benda tangki Mati Bawa macam mana? Yang paling penting Itu contoh je lah Allah Alam betul, tidak ada tahu Tapi insya Allah betul Gora je, pasal lama je <tos> Ada minum tak? Ada, sebab apa hari ini saya, hari ini saya kerja kuliah macam mana siapa 6-40 saya habis kuliah 6-50 itu ada hari selama astagfirullahaladzim pagi tadi patutnya pergi kuliah dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dikendaki jadi siapa yang dikendaki dia bagi kebaikan dan dialah yang maha mengampun lagi penyayang sebab Allah Ta'ala ni maha pengampung sebab itu untungnya tuan-tuan orang yang ingat kepada Allah inna ma tawabin wa yuhibbul mutatahirin Siapa yang ingat pada Allah Boleh taubat pada Allah bila-bila masa Jangan tunggu nak pergi Mekah Kalau nak taubat ha, Jangan tunggu Tapi kalau boleh pergi Mekah Alhamdulillah ha. Boleh taubat bila-bila masa Allah Ta'ala amat suka Kepada orang yang bertaubat Jadi kita ni Allah Ta'ala dah hajar dah kita Dengan zikir astaghfirullahal azim Wa atuhu ilaik Yang keempat Wajib merasakan Allah Dalam melakukan segala jenis Ibadah badaniyah dan qawliyah Ibadah badaniyah ialah ibadah tubuh, badan Seperti melakukan solat, rokok, sujud, puasa, sembelih Dan tawak melingihkan kaabah. Manakala ibadah qawliyah ialah perkataan Seperti amalan nazar, zikir, istirfar dan lain-lain Segala ibadah badaniyah dan qawliyah ini Wajib dikerjakan semata-mata kerana Allah Sesiapa mengerjakannya selain daripada Allah Sudah tentu ia mensyirikkan Allah dengan yang lain Dalam mensyirikkan Allah Dalam mensyirikkan Allah dengan lain Allah Ta'ala berfirman Inna Allah hala yawfiru'an yusraka Ayyushrakabi Wa yawfiru ma du nazalika lima yasha Wa man yusrik billah Faqadiftara isman azima Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik dan dia mengampunkan segala dosa yang lain daripada syirik bagi siapa sahaja yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah mengada-ngada, ia telah mengada-ngadakan dosa yang paling nyata Jadi dalam ni tuan-tuan ibadat badaniyah ni contohnya ibadat badaniyah. Sebab tu Antara benda yang nabi suruh kita minta supaya sihat tubuh badan Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari ya Allah ya tuanku sihatkanlah tubuh badan tu ha, sihat tu berbadan. Ah ha, sihat tubuh badan ni tuan-tuan boleh buat, lepas tu nak pergi Mekah orang ini kena sihat tubuh badan, kalau tak sihat tak lampu ha. kali ni kerajaan Saudi tak benar orang pakai orang, orang pakai apa ni orang orang orang kecil manis besar berat apa tak agi dia kecuali ada orang nak iding dia ha dia. Sebab tu kita kena minta dengan Allah sihat tu tubuh badan nak buat ibadat mudah Kalau Allah Taala bagi buat tubuh badan kita sihat Allah buat sukunya ha tu seperti solat solat ni ibadat badan dia tubuh badan ah ha, sebab tu kita minta dengan Allah kita solat tu betul ah ha, angkat takbir kita betul sujuk kita betul perokok kita betul aktida kita betul ha, jangan kita bimbang takut kita buat satu benda tu adab sebab tadi ada pelajar saya penting dia contohnya dalam masyarakat kita ni banyak adab contohnya dalam kahwinan banyak adab dalam Islam yang wajib mas kahwin hantaram tu adab ha, tapi orang kita hari ni hantaram tu lebih besar daripada mas kahwin Mas kahwin ni RM9 apa dia contohnya tapi hantar hmm. hmm. Eh, tak budak kecil Samsuri. <laughs> bagi pihak anak tu, macam mana ha, ha juga ni macam mana boleh tahu <laughs> Astaga, itu ilmu ha nah, jadi ada adat ada adat apa ha. okay. yang wajib apa dia mas kahwin walimatul urus ha jamuan jamuan ni wajib eh sunat-sunat sunat akad sunat, sunat, sunat nabi suruh ha, kalau mampu buat walaupun dengan menyembelih seekor kambing ha, kalau mampu tapi kalau mampu 10 khemah tak apa tapi kalau berhutang 10 khemah itu melampau ha, ha jadi batu kita ni ada tapi kita pula Allah takut <laughs> nanti kalau tak buat dulu kita pergi mohong orang semua 10 khemah kita pada tidak pun 12 khemah ha jadi belawak ha, itu tak apalah kalau misalnya kita mampu, tak apa Jangan tak mampu buat Lepas uh, tu kita ni Wajib tuan-tuan menerima jemputan walimah ni Wajib Kecuali ada perkara maksiat, tak wajib Kalau perkara maksiat ada dalam majlis tu, tak wajib pergi Kalau tak ada, boleh pergi Tapi ramai orang kita ni, dia basuh tangan dengan air sirak Tak boleh tu Baru basuh air sirak, ukurnya haram Sebab membazir Tuan rumah makrof Sebab air sirak dia Ha, tuan mahu basa tangan dengan air sirak apa baik air sirak dia Kita tak boleh Jadi ustaz macam mana dia Kena minta lah air nak basa tangan Jadi Tuan-Moh pun kena bijaksana lah Kena sedia air banyak ha, Air mineral Air mineral pun tak boleh ha, Contohnya, Contoh je lah Suju puasa ha, Puasa ibadat badannya Sebab tu kalau tak sehat Hari ni kena tengok Kalau tak sehat tak boleh rokok Tak sehat tak boleh suju sebab tu kita tengok orang semayang Duduk tu okey lah dia tak ada masalah Bukan kita nak hina dia Tapi baguslah lah dia semayang Walaupun semayang duduk tak khusi Itu menunjukkan bahawa kita nak beritahu kepada orang muda kita Bahawa semayang tu wajib dilakukan Dalam keadaan macam mana sekalipun Itu pertama Yang kedua kita beritahu kepada orang muda Bahawa aa, kena jaga kesihatan Masuk saya lah Kena jaga kesihatan aa, Dan kita tengok ini ni ramai orang Apabila Semayang Duduk atas kursi Itu menunjukkan baju Wajib semayang Walaupun duduk dalam keadaan macam mana Sekalipun ha, Kalau nak mati pun Semayang juga. Nak mati Kalau ni koma tak payahlah ha? ha, Jangan tanya ustaz ha. Solat Bagaimana ha, Solat baring Baring ke solat Apa ni Solat dengan isyarat Yang boleh akhir sekali Dengan isyarat mata Tak boleh isyarat mata Isyarat hati Haa Ha, jadi kita minta dengan Allah mudah-mudahan kita sentiasa sehat puasa kalau tak sehat, tak ada puasa sembelih tak <coughs> mesti sembelih tak nak buat ah qawaf ha, manakala okey nazar <coughs> nazar ni ialah contohnya kalau hendak lulus SPM hendak ha, sembelih kerbau tu kan kena sembelih kerbau itu ibadat tau Bukan kerana yang lain kerana Allah Nak sembelih lembu ke Sepatutnya surau ni kena buat juga Nazar pedana <coughs> Tanya siapa yang nak buat nazar <coughs> ambil nama <coughs> nak, nak, nak ambil SPM Sebenarnya nazar ni ibadat juga Bernazar tu ibadat <coughs> Sebab kita ber, bertawakal pada Allah Contohnya ada orang dia sakit Dia sakit lama Ah, ha, Seperti itu dia sihat denda buat ibadat. Ha, dapat dua pahala. Ha, tu. Contoh jelah. Dah sudah ada dia nazak nak kahwin. Pasal lagi? Apa ha, kena? Kalau sihat nak balik kami Ha. Tuana tu? saya pun tak ada jawab tu. Tuana. Tak ha? boleh. Kalau oh, saya saks sampai kata boleh. Ha. Oh ha, zikir. Zikir ni tuan-tuan. Amalan yang Nabi selalu buat. Dia ada tujuh amalan yang Nabi buat harian. Yang pertama, Nabi solat malam. Nabi solat malam. Yang kedua, Nabi baca Quran sebelum terbit matahari. Yang ketiga, Nabi uh, Nabi berjalan Nabi ke masjid. Nabi ke masjid. Maksudnya Nabi ni dia solat di masjid. Yang keempat, Nabi sembahyang sunat buhak sembahyang sunat buhak Yang kelima, Nabi bersedekah bersedekah. Yang keenam, Nabi berzikir Yang ketujuh, Nabi beristirfah Jadi ada tujuh amalan harian Nabi SAW Cuba kita buat checklist, berapa ada pada kita? Jadi zikir, istirfah Istirfah ni, memohon ampun kepada Allah Istirfah ni tu tuan, tuan kalau ikut tu guru saya Dia ada tulis dalam satu buku dia tu Dia kata, istirfah ni Dia menghapuskan dosa-dosa yang Lampau dan juga boleh Menahan mudarat yang akan datang Contohnya, kalau orang tu Istirfah, banyak istirfah Katakan, sepatutnya Dia tu eksiden Abah ta'ala tangguh eksiden dia ha, Dengan izi Abah semua Dan ustaz macam mana jadi macam tu dia jawab macam ni Dia kata Qodak ni Qodak ni ada dua Qodak Mubram Dengan Qodak Mu'alak Qodak Mu'alak ni Qodak yang tidak berubah lagi Mu'alak ni dia boleh berubah Haa Berubah Contohnya begini Omor Omor kita ni mati Mu'alak mati Ya mati Tapi omor mati ni boleh berubah Sebab apa? Antara petua Bukan petua Amalan untuk nak banyak omor antaranya banyak sedekah Haa ni ada ni Amalan Banyakkan sedekah Banyakkan silaturahim Banyak umur uh, Orang yang banyak sedekah Jauh tak ada apa yang dia umur, itu, umur lah. Tapi orang yang banyak sedekah ni Dia banyak umur uh, Orang yang suka <coughs> apa ni, uh, Bersilaturahim Banyak umur uh, Itu uh, amalan yang disebut eh. Sedekah ni tuan-tuan uh, Sedekah ni Dia boleh menghapuskan dosa batu bonus saya betul betulalah balik pun ni saya bertemu dengar tu guru mengajar. Ha, kita gini dia kata banyak pendapatan pendapatan kita ni kita dapat ni kita ni bukan rajin nak kerja. Ha, patut masuk pukul 8 masuk pukul 8.30 minit. Patut keluar pukul 12 keluar pukul 11.30. Jadi cara dia dia kita kena banyak sedekah. Sebab sedekah ni dia boleh menghap apa ni? meng menyejukkan. Dia boleh menghapuskan rasa jadi dengan harta kitulah katakan pergi masjid selama ni bawa RM10 je. Eh. Jadi bawa pula bawa RM10. Ha bawa RM10. Ha malu nak siang tak malam. Ha, malu nak tak. Ha, tak RM10. Ha, jadi kalau RM10 4 4 minggu bawa RM40. RM40 baru ikan dia apa? Ikan tenggiri pun RM20 sekilo ke? Lah. Ha ayam sekilo RM20. Ha. jadi Ha, sebab kita takut tuan-tuan. Sebab kita ni Terutamanya orang kerja kerja lah Orang kerja sendiri tak ada masalah Sebab dia majikan sendiri. Orang kerja kajian Macam saya ni. Saya bukan katakan tuan-tuan. Saya ha, Minum air berjanjam ha, Kerja sikit je ha, Tapi ha, Contohnya kita tak ada tuan-tuan. Saya Takut saya. Sebab saya takut lagi Bagi tuan-tuan. Sebab saya dengar je orang Bukan-bukan macam baca kitab. Tuan-tuan dengar je ha beti reti. Gua <tuk> reti <tuk> takut, tuan-tuan. Ha. Dotor tuan -tuan dengar je, dengar. Ha. Batu ha. Contoh sok to lah. ha. sebab orang yang berkata ni tuan-tuan, ha. orang yang berkata ni 50 <tuk> nama la tafalun, kabura maftan indallahi antakulu malatafa'lun. Batu saya niat, ha. saya datang sini ni bukan mengajar tuan-tuan baca, jual tu ingat pada diri saya. Ha. Ha dia kata sini, eh. Segala ibadat Oh, oh kelepas tengah lah berhenti Sikit-sikit eh. Sudah macam habis dah, ada tak? Oh cantik tu Minggu depan Mahagian ketiga pulak uh, Jadi tak ada soalan lah eh? uh, Tak ada soalan lah Ada Ada soalan? Tak ada lah uh, Jadi Kalau ada soalan pun minggu depan lah <laughs> apa nama ni Siapa yang mengejarkan Selain Abid Ha, jadi kita minta dengan Allah supaya ha, Kita Terhindar daripada syirik Dia dalam Al-Maksura tu tuan-tuan satu doa Doa untuk elak daripada syirik ha, Jadi tu hombud yang saya bagi Pada tuan-tuan oh, Jarang ustaz orang bagi kuliah ada hombud Al-Maksura ni tu, tuan-tuan ha, Dia Ada doa Anushrika limadana'laruh tu Adakah ah, yang kita baca dalam al-mak surah tu ah, Kita minta dengan Allah Daripada kita melakukan syirik yang nyata Dan melakukan syirik yang tidak nyata Itu ah, kita minta dengan Allah berlindung ah, Sebab tu kita ah, di, Minta sebagai selalu baca lah Kita tu saya lah Dan tuan-tuan Sebab tu kalau boleh-boleh Sekali-sekali kita buat ah, Biasa kita buat majlis Tahlih Perdana lah jadi kita buat satu inovasi majlis membaca al-mak surat perdana ha, jadi masing-masing bawa ayam sendiri kecuali saya saya boleh contoh ni contoh lepas <tuh> tu <tuh> saya tadi saya cadang pada budak guru, guru di sekolah aku payah nak mengajar anak makan anak Ad makan saya kata mengajar di kantin. suruh budak-budak buat tapar daripada rumah masing-masing tapi banyak sangat lah, jangan bawa puyuk elektrik ha, jadi beritahu lah makcik kenteng pada hari itu. Meraja ni bawa makanan lah. Ada-ada cara makan macam mana Insya Allah pengalaman tu dia akan ingat sampai benda-benda ha, Sebab tu Saya membuat eh, ni sebab kalau kita Buat ibadat semelih ayam kan Sekali je kita buat amali semelih Kata, -kata hari tu buat amali semelih ayam Taklah. Kan? lah, orang buat amali semelih ayam Kata, -kata hari tu pun buat wali 3 orang ni 3 ekor ayam tak, tak tak jadi Tak susah, tak, tak putus orang Pena tanam saja-saja ha, jadi, ha, jadi kita buat sekali Baca al-maksura perdana aja jemput akan satu mufti tu. Ah dan apa ni apa nama apa nama al-maksurah tu sekali murah, senang dapat di Medan banyak-banyak. Tak sebut Medan. Lah. Dia nak sebut Medan dah. Kalau nak sebut Tesco pula. Eh, Tesco baru dah siaran. Saya semalam pergi Family Store, punya ada cabutan bertuah. Saya niak supaya dapat motosikal. Bila orang-orang oh, masjid, dapat main ni Astaghfirullahaladzim Jadi sekadar tu saya tak berhenti InsyaAllah, kalau panjang umur-umur reski Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah A'udzubillahimina syaitan wa jinn Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi wafi ni'amah wa yuka fi umazidah Ya Rabbana laka alhamdulika Mayan baghili jalani waj'ika wa'azimi sultanik La ilaha illa anta subhanaka Inna kunna minal zalimin La ilahe illa entah subhanaka inna kunna minal zalimin La ilahe illa entah subhanaka inna kunna minal zalimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alameen